Orizonturi roșii Pista 10 Capitolul 5 Era înainte de ora 7 dimineața când telefonul S a sunat. Elena tocmai aflase de la Ceaușescu despre excursia mea la Beirut. Ea voia ca Olcescu să-i cumpere din Siria 12 seturi complete de fețe de masă din Damasc, fiecare pentru 24 de persoane și câteva stele mari de la Beirut. După ce am pus telefonul jos, ofițerul meu executiv, Vasile Pop, mi-a raportat că generalul era acolo. poftește înăuntru și a i o cană cu ceai, am ordonat eu. Portretul unui expert al Orientului Mijlociu Munteanu a intrat valvurtej, exuberant și plin de energie ca de obicei. Să trăiești, generale, spionul tău gras, bătrân și semipensionar este gata și în așteptarea unei alte munci murdare. În alt și corpulent, Munteanu era îmbrăcat elegant, cu un costum închis la culoare, cu un ceas de aur atârnând pe un lanț de-a lungul vestei, făcându-l să arate ca un om de afacere american, de modă veche. Ochii săi mari, mișcându-se mereu în spatele lentilelor de șase dioptrii, montate într-o ramă grea, de culoare neagră, trădau vitalitatea sa interioară și mintea lui dinamică, aflată sub o continuă presiune și agitație. Noaptea trecută, a spus el, Radio Erevan a dat în sfârșit răspunsurile la două întrebări, puse mai de mult de către ascultători. Ce trebuie să faci în cazul unui atac nuclear și dacă poți conduce Volga pe curbe de 90 de grade și cu o viteză de 150 de km pe oră? Probabil că tu nu ai ascultat, tu ești un general ocupat. Glumele spirituale despre Radio Erevan, care își transmite presupusele emisiuni din capitala Armeniei Sovietice, în furie Europa răsăriteană. Spunem, l-am încurajat eu, în cazul unui atac nuclear american, fiecare locuitor din Erevan își va pune un fal pe cap și va porni spre cel mai apropiat cimitir, în liniște și cu grijă, ca să nu producă panică. Și Volga, l-am întrebat eu, una dintre mașinile mele de serviciu era o Volga sovietică. Răspunsul este că, în mod sigur, Poți conduce o volgă pe niște curbe de 90 de grade și cu 150 de kilometri pe oră. Dar numai o singură dată, a râs munteanu. Pop a intrat și mi-a spus că a pus cele 100 de pașapoarte pentru arafat într-o geantă Samsonite, sigilată ca o geantă diplomatică, pe care o puteam lua cu noi în avion. Așezând geanta mea de călătorie pe sofa, el a adăugat. Are aceeași cheie numerică ca totdeauna. Aveți totul acolo, pașaportul, bani, hâtiile pentru geanta diplomatică. V-am pus și Walterul, doar mergeți la Beirut. El se referea la arma mea personală, una pe care un mare demitar nazist a folosit-o ca să se sinucidă la București în anul 1944. Am aruncat o privire spre Munteanu. A avea o armă în mână este mai dezgustător pentru mine decât a ține un șobolan mort și putred. Mi-a spus odată Munteanu și, la vremea aceea, m-am gândit că aceste cuvinte descriau foarte bine natura sa blândă. Câțiva ani mai târziu, totuși, s-a întâmplat să mă duc noaptea târziu la diviziunea de tragere a dieului și l-am găsit acolo singur, făcând exerciții de tragere cu un colt 45. Când m-am uitat la ținta lui, am văzut că toate urmele de groanțe erau chiar în centrul ei. Pentru Roma mi-a șoptit el vizibil jenat. Dar arma sa cea mai bună era, fără îndoială, abilitatea de a judeca oamenii. El își rezerva întotdeauna un anumit timp pentru studierea țintelor sale umane, observându-le gesturile, cercetându-le sufletele. Farmacist la origine, Munteanu avea numai 22 de ani când a devenit agent secret. El și-a petrecut primii 9 ani în New York și Washington. Moartea unui expert die pentru problemele Orientului Mișlociu, pe la începutul anilor 60, a făcut ca Munteanu să fie numit șeful stației din Cairo. Recrutările operate de către stația lui la cele mai înalte nivele ale societății egiptene și relațiile sale personale cu conducătorii egipteni, în special cu Gamal Abdul Nasel și cu Anvar Sadat, l-au definit unul din cei mai competenți experți români în Egipt. În timpul orelor confuze și nebuloase care a urmat după moartea neașteptată a lui Nasser, Munteanu s-a mutat literalmente în palatul prezidențial, jeluind moartea lui Nasser, deplângând soarta Egiptului și încercând să facă ceva folositor pentru a ajuta pe oricine, chiar cărând mese și scaune pentru delegațiile străine care soseau la înmormântarea din Cairo. A fost o șansă unică în viață de a observa pe viitorii conducători mi-a spus el când s-a întors în țară. La numai o zi, după ce delegația română a revenit de la funerariile lui Nasser, ambasadorul sovietic la București i-a înmânat lui Ceaușescu cererea personală conducătorului sovietic Leonid Breșnev pentru o evaluare tovărășească și frățească a noului conducător egiptean. Consilierul diplomatic Munteanu a fost menționat numai oral de către ambasadorul sovietic, care a comentat că observatori receptivi din Cairo au fost uimiți de familiaritatea evidentă dintre el și președintele s dat. Ce dracu face Munteanu altul la Cairo?" m-a întrebat Ceaușescu o oră mai târziu, deranjat în mod evident de faptul că numele altcuiva a fost plasat între el și Brejnev. Dacă este atât de atotputernic, puternic, spune-i să-l aduc aici pe Arafat ca să mă vadă." Individul ăla care pretinde că îi reprezintă pe palestinieni. Pe la sfârșitul anilor 70, Munteanu l-a adus pe Aser Arafat, nou director al OEP, la București. Pe vremea aceea, OEP nu era oficina recunoscută de nicio țară comunistă. Faptul că Arafat a avut posibilitatea să discute direct cu Ceaușescu, primul conducător comunist pe care îl întâlnea personal, l-a făcut pe Munteanu să crească în ochii lui. Zborul spre Beirut. M-am întors spre ofițerul meu executiv. Făm legătura cu ofițerul de serviciu de pe flotila 50, am ordonat. Un minut mai târziu, comandantul flotilei 50, generalul Calon Firescu însuși, era pe fir. Cu aprobarea dumneavoastră, generale, a raportat el cu vocea sa afectată, dar caldă și politicoasă, voi fi astăzi capitanul dumneavoastră de zbor. Flotila 50 era numele codificat pentru flotila specială de avioane a lui Ceaușescu, care după modelul sovietic aparținea Ministerului de Interne. Ca și celelalte țări est-europene, flotila prezidențială se compune din avioane de fabricație sovietică, printre care două erau în 62, pe vremea aceea cele mai mari avioane sovietice de pasageri și două în 18 mai vechi, Înzestrate toate cu compartimente pentru dormit și saloane pentru zboruri lungi, precum și două Antonov-24 și două helicoptere pentru zboruri scurte în interiorul României. Mai recent, Flotila 50 a obținut de asemenea un Boeing 707 făcut la comandă. Primisem sarcina de Almobila și de al înzestra cu echipament de zbor și comunicare american, obținut legal sau ilegal, cu scopul de a transforma într-o copie a lui Air Force un, al președintelui Statelor Unite. Am plecat la aeroport în jurul orei 7.30 a.m. După ce mașina a părăsit sediul, Munteanu a remarcat profetic. Nu va folosi la nimic. Bine, Abu, am spus eu, folosind numele pe care Arafat îl dăduse. Poți să sti prelegerea. Palestinienii nu au nevoie de un arafat cu ochelari cocoțați școlărește pe vârful nasului său prezidând întâlniri guvernamentale. Terrorism. Terrorismul este stilul de viață al palestinienilor. Ei vor un conducător răzbunător, sângeros și fără scrupule, care să-i distrugă cu pricepele pe dușmanilor. Când Arafat nu va mai corespunde aceste imagini, el va fi omorât. Dar fratele Iaser este mai viclean ca o vulpe. El știe toate acestea prea bine, pentru a-și schimba acum cântecul. Numai pentru că tovarășul i-o cere. Asta-i predica de astăzi. Sediul flotilei 50 se găsește în partea sudică a aeroportului internațional Otopeni, neobservată de pasagerii obișnuiți. Hangarele care adăpostesc avioanele și helicoptere par a fi o parte a aeroportului comercial. Numai un Il 18 alb, cu stema României pe coadă, stătea afară sub pază. Echipajul de la avionul Il 18 este gata pentru misiune. Sunt comandantul flotilei 50, a anunțat generalul Calon Firescu, salutând la scara avionului. Cu Calon Firescu în scaunul pilotului, avionul greoi, cu patru motoare, a decolat lin, aflându-se acum la altitudinea normală de zbor. Doi însoțitori de bord, îmbrăcați în uniforme gripe atunci, culoarea preferată a Elenei și purtând mănuși albe, au servit dejunul. Ce avem pentru iaser? a întrebat Munteanu. Mesajul de la tovarășul și pașapoartele pe care le-a cerut. Exact 100. Alea nu vor fi folositoare pentru operația Shukairi, dar ele sunt ca aurul pentru relațiile cu Bader meindorf și brigăzile roșii. Ai și pașapoarte americane? unul În sfârșit, cea mai aprigă ambiție a lui Arafat este să pornească o operațiune împotriva Israelului, implicându-i pe americani. Aceasta ne-ar putea ajuta, dacă ceva ne mai poate încă ajuta. Dar eu tot nu văd nicio speranță pentru ideea tovarășului de a transforma OEP în guvern în exil, nu mai mult decât a face o mumie să danseze. Generalul Munteanu a luat o pauză, când Osteo Adesă i-a reumplut cana cu ceai. Fiind conducătorul unui guvern, chiar și unul în exil, afat ar trebui să adere la înțelegerile internaționale și să proclame un minimum de legi, dar asta ar însemna sinucidere pentru el. Calonfirescu mi s-a alăturat pentru prânz. Mergem să luăm și pe director, l-a întrebat el pe Munteanu, referindu-se conspirativ la Iasera Rafat. Fără drame astăzi, numai noi doi. Îți mai amintești de primul nostru zbor cu bărbosul atunci, în anii șaptezeci? Calonfiliscu a zâmbit timid. Dumneavoastră și echipajul ați fost atunci singurele ființe umane aflate la bord. Când am intrat să vizitez pasagerii, într-o clipită am fost literalmente înconjurat de pasnicii săi personali, 24 de creaturi fioroase, înarmate până în dinți, cu armele îndreptate spre mine. Eu eram în aceeași barcă, întrerupt Munteanu. Fratele Iaser stătea undeva, în mijlocul cabinei, înconjurat de cei 24 fedei, care și-au ținut armele pe genunchi tot timpul zborului. Nu am putut să mă apropii de ei mai mult de 3 metri. A fost un zbor de noapte, a continuat Calompirescu să-și amintească. După decolare am servit cina, dar nimeni nu s-a atins de ea. Ei și-au adus propria lor mâncare și băutură. Și după aceea ne-a trebuit o zi întreagă ca să curățăm avionul și să scăpăm de duhoare. Munteanu, care era nerăbdător să-l întâlnească pe Arafat și să-și revadă vechii prieteni din Oep, părea foarte bine dispus și a spus multe glume. Pe la sfârșitul prânzului, când tocmai începusem să atacăm platoul cu prânzeturi franceze, Filescu s-a scuzat. Vreau ca eu singur să cobor avionul. Cred că cunosc Beirutul mai bine ca oricine. Avionul a aterizat ușor și s-a îndreptat spre clădirea principală. Prin geamul avionului l-am ochit pe Olcescu, înconjurat de un grup de oameni, cărora le dădea grăbit ordine. Rețeaua de contrabandă de înălțime mișlocie, bine construit, dar nu gras, cu păr închis la culoare și foarte bronzat, îmbrăcat ca de obicei cu haine de calitate, dar cu o alură neglijentă, colonelul Constantin Olcescu începea tot mai mult să arate ca un palestinian. De șapte ani, Olcescu era însărcinatul cu afaceri în Liban, șeful stației Die și legătura lui Ceaușescu cu camal Jumblat și Yaser Arafat. Un om energic și întreprinzător s-a obișnuit repede cu atmosfera din Beirut și când o rachetă a căzut într-o zi pe ambasadă, el s-a ras mai întâi, apoi a cerut lui Jumblat să însărcineze pe milițienii săi druzi cu adunatul documentelor, împrăștiate pe jos și cu paza clădirii și numai după aceea a raportat incidentul la București. Pășind înăuntrul avionului, Olcescu a spus Bine ați venit în Parisul distrus!" O aluzie la epitetul Micul Paris, acordat în trecut cu generozitate atât Beirutului cât și Bucureștiului. Totul este aranjat. Formalitățile vamale sunt în curs. Arafat are o escortă pentru dumneata generale, iar Jumblat are una pentru avion. Și noi ne cheltuim destui bani cu el. Mergem? Eu sunt destul de familiar cu Beirutul, deși eram întotdeauna surprins să văd că după fiecare devastare, cu clădirile încă fumegânde, viața socială și de afaceri era capabilă să-și cursul normal. De data aceasta însă era total diferit. Pretutindând văd baricade, blocaje și puncte de verificare, conduse de faidei nerași, purtând ceva asemănător cu uniformele și tradiționalele prosoape pe cap. Pe străzi, palestinieni și copii, cu înfățișare neglijentă, cu armele automate în mâini și canal petrecători. Mașini fără numere de înmatriculare se deplasau haotic în jur sau erau parcate oriunde, fără nicio ordine. Totul pare altfel, nu-i așa? a întrebat Olcescu, văzând surprinderea mea. Este din cauza prietenilor noștri din OEP. Ei rămân o revoluție, nu avem niciun fel de serviciu poștal regulat. Electricitatea și apa sunt ocazionale, regulile de circulație și polițiștii ignoranți. Răvăliile sunt mai mult închise decât deschise, de când prietenii noștri au început să se servească cu tot ce poftesc. ce cum cu desurile acestea noi, pe care le poți vedea peste tot? Aduse prin contrabandă din Germania. Nu există vamă în Liban pentru ep. În drum spre ambasadă, Olcescu ne-a povestit că întâlnirea cu Anet a fost fixată pentru după masă la ora 4 la ambasada română, pe care el o vizitează cu regularitate sub acoperirea de consilier politic al lui Arafat și adjunct al lui Faruk Kadumi. În urmă cu o zi, Arafat a plecat cu mașina în secret să se întâlnească cu președintele Damascului. Hafez Asad, dar a fost anunțat acolo de venirea mea și a căzut de acord să se întoarcă până seara dacă trimitem avionul să-l ia. Munteanu s-a oferit imediat să meargă la Damasc ca să-l ia pe Arafat. Dacă nu mă duc să-l iau, avionul poate aștepta acolo zile în șir și el să nu-și facă apariția. L Am aprobat imediat. Întâlnirea cu Hani Hasan a avut loc la ambasada română așa cum fusese planificat. Arafat era în mod ferm împotriva propunerii lui Ceaușescu, considerând o nerealistă și absurdă, atât din motive de principiu și pragmatism, dar mai ales pentru că era periculoasă pentru el. Transformarea OEP într-un guvern în exil, ar trebui aprobată de Congresul Național, alături de o nouă Constituție. Cu toate diversele fracțiuni din interiorul OEP-ului, Arafat consideră propunerea prea riscantă și a hotărât să nu platine barca. Până acum el a discutat propunerea lui Ceaușescu numai cu Faruca Kadumi, consilierului șef, și a hotărât să nu o mai împărtășească cu ceilalți colaboratori ai săi. Acesta nu era subiectul discuției sale de astăzi cu Asad, Arafat va face orice ca să fie recunoscut în vest, dar cu condiția să nu-și riște actuala poziție. Înainte de a pleca, Hassan a raportat că recent a primit ultima încărcătură de arme din Germania de vest și că avea acum destule arme și echipament militar ca să umple un camion de 10 tone. Imediat după întâlnire, am trimis Dieului o telegramă cu ordinul de a trimite un camion la Beirut în termen de 48 de ore. În felul acesta, armele colectate de anet puteau fi transportate secret în România sub protecția înțelegerii Internaționale TIR și a sigiliului diplomatic. TIR e numele unei organizații de comerț exterior românesc care se ocupă cu camioanele de transport al mărfurilor exportate în țări străine. Acesta își ia numele de la o organizație internațională, Transportul Internațional Rutier, care reglementează activitatea lui. Dieul a preluat controlul întregului sistem de transport TIR, bazat pe un model inițiat de Bulgaria, care are cel mai mare sistem TIR din lume. Sistemul bulgar de transport TIR, responsabil în mod oficial cu exportul fructelor și legumelor, este adânc implicat în traficul de droguri și arme, mergând din Bulgaria spre vest. În 1974, cei mai mulți șoferi ai camioanelor românești TIR erau agenți secreți DIE. Ca și corespondentul lor bulgar, ei au fost antrenați pentru transportul clandestin de oameni, arme și droguri și pentru a ridica materiale de spionaj lăsate de agenții DIE în anumite locuri de-a lungul ruteilor în vest. Cele mai multe acțiuni de acest fel sunt îndeplinite sub protecția Înțelegerii Internaționale TIR și a sigililor vamale străine. De-a lungul anilor, Die a făcut duplicate după sigilile și formularele folosite de autoritățile vamale occidentale și folosite adeseori pentru înlocuirea celor originale, care sunt apoi distruse. Muntea nu poate să rămână aici pentru vreo câteva zile și să se întoarcă cu convoiul de tir? a întrebat Olcescu după citirea telegramei mele. Pot să-i dau o mașină a ambasadei și un șofer care să meargă în fața camionului. Impertinența lui Monteanu, alături de pașaportul său diplomatic și gradului de consilier politic, ar putea asigura un surplus de protecție la granița cu Turcia. Era adevărat. Anet va avea grijă de plecarea fără probleme a camionului din Liban, iar granița bulgară nu prezenta niciun pericol, deoarece românii aveau niște cuvinte de trecere secretă pe care le foloseau acolo. Noul bal de măsuri antiteroriste ar determina la deschiderea camionului la granița cu Turcia, ceea ce ar duce la o campanie în presa occidentală. Am aprobat propunerea și am dat ordin să fie folosite sigilul ambasadei și documente diplomatice semnate de Orcescu în calitatea sa de de afer ca o măsură de protecție suplimentară. După ce am rezolvat problema camionului, am trimis o scurtă telegramă lui Ceaușescu. Întâlnirea cu Anet, negativă. Foarte curând am primit următorul răspuns. Tovarășul Podeanu, întâi. Raportul tău a fost prezentat în drumătorului suprem. Ordinul lui este să perseverezi cu feida ei în concordanță cu instrucțiunile sale anterioare. 2. După întâlnirea cu feida ei, vei pleca la Tulcea, înmânezi Beduinului mesajul scris al îndrumătorului suprem, vei merge singur, repet, singur, fără decan, să-l vezi pe Beduin. 3. Trimite avionul la bază, el se va întoarce imediat la Bacău cu mesajul scris pentru Beduin. Carol Dat fiind periodicele schimbări de cod folosit în telegrame cu scopul unei adiționale cifrări, la vremea aceea îndrumătorul suprem însemna Ceaușescu, Carol era ministrul de interne, Coman Podeanu era numele meu codificat și decanul era ambasadorul. Fedai și Beduin erau folosite de câtva timp pentru Arafat și Gaddafi. Numele orașelor străine erau de obicei codificate cu nume de orașe românești, care începeau cu aceeași literă a alfabetului ca dulcea pentru Tripoli și bacău pentru Beirut, întâlnindu-i pe fedei. Când nu s-a întors, el s-a dus cu Arafat direct la sediul OEP. Olcescu și cu mine am plecat de la ambasadă cu unul din mercedesurile lui Arafat, care a pornit cu o viteză drăcească, escortat de alte patru mașini. Ele treceau de baricade și de punctele de control, fără ca măcar să-și încetinească viteza, Dovedind astfel eficiența sistemelor de radio ale OEP și neașteptatul semn de disciplină în Beirutul de Vest, de altfel total haotic. Ne-am oprit în fața unei clădiri care avea geamurile și ușile protejate de blocuri de ciment și saci de nisip.